Вярата е едно истинско положение. Няколко журналисти бяха прияти от учителя. Един от тях излезе напред и каза с тържествен глас. От наше име, като представители на българския печат, като изразители на нашия културен и духовен живот и от името на широката маса, която изнемогва под бремето на морална разруха, Дойдохме да ви помолим да благоволите да говорите на тема, която вие намерите за най-подходяща за днешния момент, пред тая голяма част от народа, която няма възможност да дойде да ви чуе. Може да се говори, стига да се схваща добре. Преди всичко, между хората трябва да има идея за човещина. Има неща, за които хората трябва да имат еднакви понятия, например за живота, за любовта, за светлината и за свободата. Но днес човечеството се намира в такава фаза, която не е здравословна, това е болезнена фаза. Политическият живот се развива в една форма, културният живот в друга, а религиозният живот в трета – Идеята ви е хубава, добре, да се говори, но само ако може да се създаде една хармонична среда, защото нещата, които ще ви се кажат, са ценни. Знам, че нищо не се губи, но природата не обича големите съпротивления. Сега тя върви по пътя на най-малките съпротивления и онзи, който търси приключения, винаги пада. Един журналист, господин Дънов, вие трябва да излезете в София с една беседа за унези, които не знаят и които не са посветени във вашето учение или които знаят, но са заблудени да да се изяснят нещата. Сега може да изляза да държа беседа пред най-просветените българи, да приложат методите, които ще им дам. На най-просветените българи ще дам методи, а на другите ще им говоря по друг начин. Журналистът Тази публика, на която ще говорите, в своята по-голяма част, представлява културни, интелигентни хора. Нашата учаща се младеж, студентите и голяма част от нашето чиновничество. Всичките са в неведение. Нямат никакви понятия или имат неверни понятия. Интересът ще е голям. Може да се нареди полека-лека. Журналистът. Кажете ни кога ще бъде за вас най-удобно. Може да се изнесе в аудитория номер 45. В днешната страшна морална разруха хората искат да чуят здрави идеи, които ще ги закрепят, ще им повдигнат духа и ще им дадат кораж. Навсякъде говорят за политически престъпления и за социални и економически подобрения, обаче това не окоражава, не повдига. Днес има хора по крайните квартали, които ако обядват, не вечерят или ако вечерят, не обядват. Или ако днес ядат, утре не ядат, Сега цялото човечество преживява една криза, една неизбежна фаза. Човечеството е като една жена, която трябва да роди. Остават няколко дни до раждането. Нека да роди, но да не умре детето. Ще има известни страдания, докато се родят добрите хора. За съжаление, сегашното богатство не служи за добро. Не се харчи за повдигане и възпитание на човечеството. Тази литература трябва да се разпространи сред българския народ, нека той приеме трезва храна. Един журналист запита, има ли някои допирни точки между богомилството и вашето учение? Вчера се повдигна спор в нашата среда. Едни казаха, че има, а други казаха, че няма. Богомилите станаха подкладка на Европейската реформация, като занесоха в Европа идеи. Това, което трябваше да дадат на българите, се прие от европейците и се роди. Ренесанса Богомили. Самото име е хубаво. На Бога Мили. Те имаха правилно разбиране за живота, но между тях навлязоха хора, които не бяха подготвени. Днес нашият народ трябва да живее с човечеството. Той е част от цялото. Ако на човечеството му е добре, и за българите ще бъде добре. Журналистът изказа мнение. Струва ми се, че между богомилството и това учение има нещо общо по отношение на социалния въпрос. Известни допирни точки може да има между богомилството и това учение. Ние сме проверявали докъде е достигнало човечеството. Какво може да разбира и какво може да приложи. Имаме научни данни. В света не можем да работим безразборно. Ако се работи разумно, Всякога ще има резултат. Нищо не е в състояние да спре една божествена мисъл. С една клечка се пали огън, а политическият живот е външният кръг в идейния кръг на живота. Трябва да има много умни и добронамерени хора по въпроса как да се живее с носен живот, т.е. как да се разпределят физическите блага, защото страданията не са от недоимък но от неправилно разпределение и вследствие на това има аномалия. На народа трябва да се проповядва истинското учение. Лековерието и суеверието препятстват, докато вярата предопределя нашия живот. Вярата е едно истинско положение. В един народ трябва да се създаде вяра, че това, което е заложено в него, ще успее, но никога да не се подкупва този народ. Идеята ви е хубава. Всички вие бъдете като запалени свещи. Там, където вие може да бъдете полезни, никой друг не може да бъде полезен. Всеки от вас трябва да носи светлина. Втори път като дойдете, пак ще поговорим.